وَظَلَّذَ فَاءٌ وَنُونٌ مُظْهَرٌ وَاللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يَحْفَظُنَا أُثَركُمْ بِلَا نِسْيَانِ وَاللَّهُ لَا قرآن غيرهما فمد عظماني وعظم عظماني وإذا يلاق في مثل ذر ونذرت للرحمن في ذا وذا عمق مدغم فمد غمان وبمذعنين وسي اخذنا وَثَاءَ عِنْدَ الْخَائِفِ الْإِخْوَانِ وَصَلَّى عَلَيْكَ بَيِّن وَآثَرْنَا لَا بِثَمَ تَفَقْفًا نَحُمُّ يا ايها الثقلاني ما فيه الصن فيرى فرائه كالقسط ثما ابن <مأبن> والواو عند الفاء في صرفاني والله وعند الفاء بار دیکھو لاؤکره کسی دی؟ ها؟ ها؟ ایسی شیلی؟ لا مونتو بودت فال بایوزنو کتاب تیسو کو؟ نیش تیل آمجا اپنی دیسو بولی تا کم کتابونه خلوچات کړئ چې سره یې یا ویسه کې دیوالو کې هم کتاب څبابه مو کتاب ورکیږي دته به سره مې انسان دیوازه مرغې ده په کتاب سي مخې له پروتې خوښه او دغه زړه له راو اسو کوم والضال ذا فاء ونون مظهر او وا دفا او دنون سره دغه کیدرت دا خبره کوي اظهار کود ديفا د اظهار کود دغه د فا سره د ټولو قاریانو د اولی زکا فا چه کل ادا کی گیم برا دو اغا خون استعمالی گی تو او ای فا ادا کی نو ام برا دو اغا خون استعمالی گی نو چر تدازیو نشی جی یو دا نه مخکی گی په سو پخبر پوه نه نشی نو خیال ساته یو دا بلنا جودا کا مثال به څنګه یحفم یحف ف وای او په وا کې پینځه صفات دي تاسو په دې منظور مکلی کلی کوم کا کنه ها دی بالمخیجر نمبر شیر ده لِدوائِ صَمْتٌ مَعَ اِطْبَاقٍ عُوْرِفْ عُلْوٌ وَجَهْرٌ تُمْ بَرِخْوٌ قَدْ وُصِفْ مِنزدی کنا اوپا فا صفات تی نو دفا صفات و قيل الفاء فتح استفال قد رس قد وسم رخون وذلق ثم همس قد وسم او ضراشي لذا دواله ازلاق كمرغري ن ازلاق ص حروف دفرم اللبن بار اخوت کی دوالا مرگریدی سیدہ نو کوشش وک جدا جدا ادا کے پایا او تراكم. يحفظنا يحفظنا نغورا يحفظنا وراء ون راغلي او فاراكم تلتزمان رصو فارغلي سيده ودي خيال ونساءها هذا نون صفات للنون الاستفال مع جهر عرف والصن والانفتاح والغلق وصف ما يوجد كي دواصله مگر په صفت د جهر کې او دا اقوا صفت مقابل د همس وغا کم جهر دے اوپو نون کم جهر دے مثال د نون ادر تذکر کو یحفاظنا او مثال د فائد ادر تذکر کو او فارا کم وا واسر راغلی قران کریم تلاوت په تدبر او تفکر سره وکاري چې یو حرب بلکې غډوړ نشي بعد دا ځې غلطاني چې کتابونو نه ذکر کړو او استاد نه وي ته ځکه زه که د هر استاد مخې ته نه وې نوې تالیف کینی هغه ماته بعدي غلطیاں او بعدي طلبه دي ځنې کتابونو ذکر کړي ځنې نه ستاسو غلطي ده چې تاسو توا کې سکه غون نه کې نم نم کې اعوذ بالله من الشیطان شان سرد یار پوشګر استادونه د مدونو مساله لږه بس وزن نه دی برابر تاغونه نشه او تا مد نشه اته کومه چې الکای او کام ډېری مسلې دي دی ها هغه بوله سم الله علمن حمیده قاری سته <سخن> واو کې مسله ده الارض کې ولا مسلې چې ته را راشي واو غټوي واحده او الارض کې مسله ده دني باندې یې رمشه غدا مسلې شته هغه قاری دن اخو هیر آده رازی کنا امتحای تک و لوقع بیعتیدید ده ده مساره ده خوب بورده پوشو هااااا سا در له کوي مثال په تور که نه چې بعضې غتانې <سؤال> سمي پخی شوي نوخر کارید بهدي له مجبونه شوی د سره هم چا سبه کوویللی قاویې خو د شاگردانو شمیر نه که نه دومره شاگردانلو چا تیر شوي نه نه د چې شاگردان که تل چې داغل پانو خوډې ر نو هغین نه کېتاب جوړ کړه دا مانا نه ده کل و سړی به و تا تاه کې د پااررهکر تا خو نهغللتېږي مع نه تا نه به نهغلې غ بهغلتي مخصوص کړي اغ چونکې د کتاب الله خادمانو اوس بازه ده چې غلطیانه دې جوړ وسو کې کای نه په تصور کې د چانرادی چوزړې بابا مين شیطان کې غور نو کې ادب پکې وکا نو اوس موږ کتاب کې لیکل چې غور نه بنکه دا غو زه خبرنه چې بل طالب بده خان دیابو چې ملوس پیا کې غور نه کم ځي کې دې توري کېږي د حال حال کې اداسي کاروشي <تسجن> <تسجن> چګه دو خلکو د پاره تنبيه یو سبب وګرځي هغه کې کبه اکی یو کني کې نه دا منه اصل کیسه ده دا چې ا نو, دا، نو, دا، نو دا بلا نسياني هر وما والذال اذ ظلموا ظلمتم ليس في القران غيرهما فمدغمون هم دې فرمایي واذال فظلموكي چې ادغام په ض راکه شو دي ولمتم <تصفيق> يعني اذ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 وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ بِالْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ إِذْ يو ظَلَمْتُمْ يَوْلُمْ ذَال نشي ويلن دي وَيْوَا الظَّالُ إِذْ ظَلَمُوا ظَلَمْتُمْ ليس في القرآن غيرهما قرآن كدين الى سورة نساو ذخرفك نور نشتع فمد غمانی یعنی ادغام شوی په خپل کده غاله ادغام په واکه کیږي تام واجب نور زورو کې دغامونه کوي وإذا يُلَاقِ الرَّاءَ بَيِّنْهُ وَذَا فِي نَحْوِ ذَرْوَنَ ذَرْتُ لِلْرَحْمَانِ نلتاكیوز دا فرمائی كَلَجِ يُلَاقِ الرَّاءَ دَذَّالْ مِلَوشِ سمیوی ویدائی علاقی راہا ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں نویخ شکنا شکنا کالا چی دا ذال ملاوشی دا راس را تاو جیوی پستر کنو نیکترے ناڑی مجاور شوی خان چول غلق میرونگوری خان کالا دا ذال ملاوشی دا راس را بیا دا ذال خصفاوایا څرتاو دي جوړ نه کوي لکه ته به جرا ډکوم نو راډ ډکولو سره به دي ظالم ډکړې نو جزال ډکې نو دوا شو نو لکه اوس مثلا زرهم ياكل ويتمتع چا ته راډ کا کوم دي بسوي هو ورهم ياكل نسوکو رائے بعد سړي دي تجويد نجاز جوړ کړې تجويد نسوکو دي جیاز پیژنې غنډه زیا څکل کوزيګي غنا اے نو جدیزه کې کوزيګي غنا نو د جانګیری سره څوشي هغه زنا واقع ته شی اوه او د نرو ورو ورو تر دې چې خوشي باز قاریم دغې کله ورته و چې لکه غوره مالکی یو ميد دل کې بسکه شوند گول کې یو ته شونډي نه خو الحمد لله ولدا سيكي دجی اسکو زا یوم الدین کو پوی نشه بی زال شوډی ګول کړی بعده طالبان دغه لوې مسره هر طالب غلطی و ولباست څنګه ولباس التقو دای و ول شوډی ګول په قاف کې ولباس تقو لا و راغله نه ده نو چې بیا و وینو غلط کو ولباس التقوى قاف ختم شو و ولباس ده تشد يوه حرف ده وجنا ببل حرف عن اثره ورزيق تاتول منظومه لكشوي ديكيدن مقصد بعده تشد هر حرف كل خيالو غالبن رکه اورا بغټه راو نی و م الحدیث حجی راوهم و تاسو ماشاء الله انی نذو و انی نذو توه ا خوځ دې اوس دې وکړه کله ای کله به وځه کنه یاد الله زمونږ مل شي استاد دا زدا که ها را سره په دې نه کیږي موږ تلاوت ووت دا ځال کې داسمه کرا غلې وبل راځه راغلې کنه ځد پته مولوی چې څه کیږي ا څه مترې یری کی دې دا ځلې کې <تصفيق> في نحو الظر وذا في نحو الظر أو دعوه كيف؟ في مثال الظر كده؟ ايه الظر هم وانا الظوت للرحماني وانا الظر وانا الظر تانيك وانا الظور سيدا وانا الظور شو لن يقول لك تابعا بلا مصيبات وبمذعنين وفي اخذنا واذكروا والفاء عند الخائف الادخاني وبمذعنين او بمذعنينك ذا زال سي طريقه سرادا کا ولي مين لسن اداكي بمذعنينك شوندو نا دا کیگی، غال دسا نا دا کیگی، جب نا دا کیگی، عائند دسا نا دا کیگی، نوی غور سٹیب بای سٹیب دا حروب داسی، شونده جبا، مرائی، نو تا چرت داسی او نا کیجی، آیاو پوڑای دور پسی بلا دا، یوی نا پیجالک پپیندم یقبا کیده، ها؟ ور مذعی مذ ذاته په ترتیب باندې دا دا غلیکنا او محققه دی غنا مخارج محققه دی په ترتیب په دې دریو کې نو خیال اوساته په ترتیب لکه څنګه چې دی او فی اخرنا او با اخرنا کې د خا د وجه ورسडकن کی دا خمه په غلطی ده د خا د وجه زالडकن کی او دارانګي د دا نون سره مشابهت پسې کیده په تور اف لسان کیده اې د نون په شان اون نون کې وردن نه شي ځال ځکه د دوالو په تور اف نه ځکی او خا په شان ډکنه کی نن سبا دي کړه غټه غل سکیږي وا اذ اقو ما میثاق او اخو غلط او کدی ورته او جزال باریک ک بیا باریک وای یا څنګه وای اخن اخ خ خ خ دین رایکا و ان اخ اخ وای اخ توه اخ اخ اخ او خاله او غره ده خا ده واجب همزم نه غټه او دل خخ ټک خخ خ نه اوس او او خل نه نه کسی پی سي ها تا دا کاریا نو غره ته ځدا ټوبای دا سي ها اچه واچو ک نو لن دا سي نن یې طریقے دا سي د اګو طریقه دا غشان ده خوش سمه خبر باندې نو رسیدې کړای ولټا چي هم پښا طرف ته دروان شوې چیرې زم زم ماډل جوړی کار دې دا یو یره داسې غران داسې دام ګران دی غلط ویل ګران دی ها خیسان دې غوښه یادې کیاله او خدای نه غ واذکر دال د طرف لسان نه دا کیږي او قابدا خپل لسان نه اے د چې بیسو کا د جبه جړ ډوړه مشغول دی بچرته ګډ وډ نشي وابل کوښی کنه هغه بالکل اخر نه ادا کیږي دا بالکل اول نه ادا کیږي د واذکروا وساء عند الخائف الاضخامي يا وساء طال دا او دارانغي سا دخاصرا سرغند وایا دس سرا چکل خاص راجفل نو اتقان په اتقان لفظ کې نو قران کې اتقان نه دراغله خسراغلې دي مذعنين موږ قران کې راغله اولانه سوره نور کې او ان يكن لهم الحق ياتون أخذنا مراغلته حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب داران جيء واذكروا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا داران افخان لفظ قرآن کے نظر آغل ہے؟ ہاں ددی پشان الفاظ راغلی دي لیکن سورت انفال ستاساٹھ آیت تھی ما كان لنبی ان یکون لہو اسرا حتی يثخن فی الارض يثخن نا داسو نبی چه حتی يوفخن خاد ووجی غٹن کی حتى <حطّا> اذا اخنتمه <أدخل> فنشدون وفاؤ <الوثاق> سوق <سکت> باندې <بذب برنب> پوشو هي وي <och> مذعنين اخذنا <اذكرو> او حتى يذكرنا دا ټول څه <سکا> بين دبل شیر کې سوای سارګان دې ادا کا وا سړیا واعثرنا لبثنا تفقصناهم ايها الثقلان په دې ټولو کې دا ثغاني سوي طريکه سره ادا کا صحیح شو اعثرنا عليهم ليعلموا در لابسنا مثال څنګه ده قالو لبثنا <تصفيق> او دا څه کوي اے واه حرفو تر غلي اعثرنا مثاغه ټنه کې غلط شو اعثرنا <تصفيق> او لبثنا کې ترتنورو قرتونو کې ادغام دته پکې ادغامونه کې قال كم لبثتم في الارض عدد سنين لبثتم نو لبثنا کی قوید غام نشتا خیر لبثتم کشتا قو لبثنا دا دیو اغا توجیده چه ام دجبی دسو ادا کیگی او نونم دجبی دسو کنا ادا کیگی نو دوارو کی جبا مشغول ادا نو چرتا داو پایدر نه توینه شی ها څومره شی خلک وینه وي لکه کلاس کې پېری ولي یا وبېنی ولي ودا لاس مې مشغول ده زره انده وره غني بس توي بشه جبه مشغوله دا قبل حرف نو چرته داسې ولشي جي دو دری حروف د یابو زینه ادا کیږي متفق دی اوسهړل کې بته ترپنا شجوس تراوی پورې شی بیا ور غورو ته زړیا چې خپل په حیثیت حوالو کنه بیا ور ته ناس بنا کوي فإمّا ثقفاهم سنفرغ لكم أيها الثقلان حجي كذاك أيها الثقلان اطول سروا قرآن د الله کتاب ده وَصَفِيرُ مَا فِيهِ الصَّفِيرُ فَرَاعِهِ كَالْقِسْطِ وَالصَّلْصَانِ وَالْمِيزَانِ وَصَفِيرُ مَا فِيهِ الصَّفِيرُ فَرَاعِهِ دل تداوي ما پا حغا حروفو کی فیه سفیرو شپاقی که سفیری یا پا حغا حرف شپاقی که سفیری فراعی ہی داغی خیال و ساتا و نضعو الموازین القسط تاک سر دست دس سواد نسبل سو جوڑے تاک سر غاغونو نجنگی خاند ستانا پا حروفو کی ستا مسالہ کرنا ستا مسالہ تانا حروفو کی خلصو ستا پا ونشوی غایر المعوب علیم ولمغا لگ لگ اخپل زیتا جبارا سوا ولب ضالین کی شد اے ولب ضال ولب ضال تشد پورا کی گی خوا تفاتحی بارا کسوار لشد تشدیدو ندی پا پاتا کدی بارا که منظومه دا سواق کے بی <سؤال> تجديد دفاتري يسعدني سؤال سؤال لفظ القران <سؤال> <سؤال> قرأه له <سؤال> ولا <ولقد> ان قال بان خلقنا الانسان <من صالح> دا تول حروب سوفیر دی خوبسین کی زیاد زایی گی او ورپسین زاکی او ورپسین سواد کی قوت کی طول کی کم یو کی دی؟ سواد کی ورپسین پزاکی ورپسین پزاکی یو قوت د یو ظهور دی دامی در طویلی چلت اولی امتحان کی دارانشی حاجی حاجی نو دې خیال ساتي اکثر د سوره المسټقیم سین وای يهدينا السراط المستقیم اسنا السرا تکتج بل روایت کې سین شته ها والسراط لقنبولا علامه شاه دې السراط دا د چار روایت ته د قنبل څه او د طول قاریاں نو مونږ دا تفصیل نردپ وسکه را روان دي او حقانی سبقمه برایید حقانی کې د دې ټول <متخل> قاریانو ذکر به ان شاء الله <متخل> کې دا قراءت کی خوده ذکر کړه مستاسب پکې فائدہ وشي نو قاریانو صرف نو موداغي لغون ته خبره نو پاغي کې یو قاری راوي دې قم قم ول څه سین سره اهدنا الصرا نو baseX غره دې نه سترات بل روات کې و سهي ساقي بغل تي اکبر <اللحك> والفاء مع ميم كتلقف ما اب والواو عند الفاء في صفوان والفاء مع ميم كتلقف ما اب او ف د ميم سار على كتلقف ما أبن أبن سعیشو قرآن کریم سورة عراف کے رازی تلقف ما یعفی کون وعلق ما فی یمینک تلقف ما صنعو تلقا موسا عصاو فیدای تلقف ما یعفی کون اے دریو زیبنو تلقف راغ لے دیں او دریو وارو کیو اثر رستو مانا نو کنازمن زرماز ذکر کړ نو نو بس ایوه اسين بل زينشتا خدا ذکر کو د زیادتی و وضاحت د پار نو فا او مم چون کی دواړه د شوندو نادا کیږي یو زینادا کیو کوشش کا چرته ګډ وډ مشي درنه ته تو ژه تلقب ما ها تلقب نو تلقب فسملواړه تیرول لوي او تام فالواړه تیرک ها تلقب ارځو غاړه دارانګي واو د فاسارا پسو افوان کې واو او فاترا نو دام چېم کې دواړه د شوندو نه د نو خیال ساته فامالثالو هو کماثل للصف و ناس بوځو چې صَفْوَانَ نَ صَفْ وَان وَاي صَفْ صَفْوَان تو يا بذر صَفْ وَان ده بتجربه واي واي طلعك نحو الفاء في يا نساك عذل ف عند الوافذ الخجي والميم عند الواو والفاء مظهرهم في وعند الواو في ولدان والميم عند الواو والفاء او ميم ذ واو او الفاء ازهار بكا غورجا تطر اي نمين جاكن نموس په نفاسی دیگی قبل روایت دی پر کې کے اوئی اصطا روایت نه نموس په نفاسی دیگی خدا غاو مرا کار دے کار د صحیح نه کرده او دو امد آدھا سمرا روایت چیدی کنا پر طول روایت تو کدی کم یاو دے ہوئی نو معنی ٹک دچ بدلی کیو غلطه معنا نه فهميږي وینس روایت تو صحیح دی که چا پموس کې دیو اگر چې ستا پر روایت کې وسی غلطي سابېږي نه حنا جلیب مردا ویني کېږي چېغه غلطي دی او کا د سره په ځای نه پاتحوې نه خو معنا صحیح دی پوه شو کنه وَالْمِيمُ عِنْدَ الْوَاوِي وَالْفَعَ مُظْهَرَنْ ده تصویلی دیه دن میم ساکن سو احکامات تی کم کم ادغام شفوی اخفای شفوی دن میم ساکن نفس میم راشی ادغام شفوی باراشی اخفای شفوی دین ایلا وکم بل حرف راشی ازار امونگو ویلیو خصوصا غلطی پسکی که که چه میم ساکن نفس بل یا فاراشی یا واو راشی اغې مثالونه ما قاعده کې ذکر کړې هم فيها خالدون مثال <سؤال> ما ذکر کړ او دا مثال من ذکر کړ کچا ګټلې زه که دې کړې راغل کی علامه جزری صاحب هم ذکر کړی او دم ذکر کړ د سوي والمیم عند الواو والفاء مظهر او میم د واو او د فاء سره اظهار د پکه صرف د واو د فاء نه د میم او د با نه علاوه ټولو حروفو کې اظهار دی خود دا د اځو ذکر کړي کې غلطي کیږي رسنګ بواي هم في واي همي هم فيها يكتبهم فينقلبوا يكتبهم فيقلبوا اکثر قاریانو ګرۍ و... يكتبهم و... فهم فا فا. يا يك بتا هُمْ هموا همورا القديم سيئ نوي وهم فيها يختصمون بكميه عربيه لسار كد ما سره د ورکول هو چې تا بدراله ولنا په خندا وي وایي او هم فيها سنغل بیا وایي وي مال اس په تو د جاجا مم یعنی دا عربو په تصور کې دا نشته چې جامه قرآن به وي موږ د مکې نه مدینې د تو د جدینه سو غنټه مزال او په ټوله لارې ما سره سبق وګا نه نو یو پاره تیر کړیوه تروبې لګېټه مزال وای ما واته پاره تیروبې که خقاریو غټو د مصر قاریان سره پاتشي او دا سينوږی غني ډایرک راغله او سپارې شروع کړې و نو دا ګوره دا غلطی ده عرب اومداویچ و اوم피ها و اوم피ا په دا پاول <سؤال> زلماورې دلته دا غلطی ده مه پاول زلدو اورې دل خو به سامې ډېرې پیری ووري و وَيَخُضَعُ لَهُ شَأْنُهُ وَاو رَاشِي وَيَطُوفُ عَلَيْهِمُ الْذَّنُ مُخَلَّدُونَ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمُ الذَّنُ مُخَلَّدُونَ لکه دغه ورځ شنو نه دا دی وجنا جم ذوری سے بم پلاغ اخلاص کر تا سول براشی پ جم بم پلا کے تحفہ کی تفضلات وال کی وی و وفا کی د وقرئ كما ميم ساكنه كسهوي يا خداي افا كذا ماده طوبي وحضرنا دواوين تختفي اقرا سيري كما واظهرها عند باقي الاحرف وحضرنا دواوين وفا شو شان تشير لديك دا طه دا او تذر وصلى الله تعالى على خير